ba egia esan e, guri e, e, etzitegun bat ere egokia iruditxu batzo aldar diferentzaleak aurkeztu zuen mozio alternatibua e, hain zuzen ere e, e, di gauza desberdin adierazten ditxuelako eta biak gure ustez e, ez onak bat. alde batetik plenoa baino ordu batzu plenago, alelia, pleno, pleno arratza aldea zen eta guardian e, dializtibut enmozio alternatiboa alde zaurretik, inolako jakin erazpenik egin gabe. Beraz, horrekadi erazpen nu, zera gutxi zegoela, ora, negoziak edo elkar lanerako, edo adosteko, intentzio gutxi. Eta, hori e, gu, ez Gai e, honen inguruan egingen un e, bozera male batzordean agertzen zen gainerako e, zera alderdi guztiengan, guztiengan agertu zen jarrirarekin. Nik uste dut badirela momentuak e, alderdi, e, alderdi bezela baino alkate bezela eta udaletxe bezela agertu behar dutenak instituzioak e, beren e, biztan lehen babesa Nik uste dut egoera larrietan udaletxeak agertu behar duela erretarren badesa alierazten. Eta morzio alternatiba horretan Nik faltan botatzen dut, ba, besori. Agertzen dira eskaerak Espainiako gobernuari, agertzen dira bankuei, agertzen nira, egingo detela, baina nik uste dut ez dela agertzen behar duen konpromisoa kompromisoa ugalbatek eta alkate batek alirazi behar duen konpromisoa bere erritarren laneko. Uh -huh. e, gero beste gauza bada, personal fi, ba, bueno, batek eta besteak, alegin guztiak egingo detuen, baina nik uste dut instituzioak hort, egon behar duela erritarrekin. E, Estaukaleatzeak plataforma gukidek diote gainera, e, udal gobernukidekin gukidekin bilu izan zirela aldez aurretik, eta moziorekin adoso zeudela, dela, gero mozioa ilegaltasun hortzen zela esateko, e, udal batzan? Ba, jain zuzen ere, e, bortzera emal batzorak egin genuen bertara, etorrez ziren estortes auziozeko zideak azalduz izkeguten, zera aien arraktoiak, aien argudiak eta haien mozioak. Gaia delaata sentieratasuna agertzen duten alderdi guztiak eta agertzen genuen konpromiso bat horren alde egiteko. Alegia erretaren ganako e, babesa adierazzteko. Eta derora batzarrean e, jarraitu genuen e, bo batzordeko pideak alegia egite alderdi guztietagoak, eta presta bertu ginen ba, behar ziren ekindenak egiteko edo behar ziren negoziak eta aurrera eramateko. Jardinean alderriz jaitzaaldean. E, erabateko naitasun daka gehiengo absolutoa daaka eta itraz itxraz e, unee horretan alderdi guztien indar bateratua ba, eta e, ze bloke batean agertzea baina instituzioa ba, lehen etxi du e, bere alderdiaren ba, ildo na guxiak edonik ezdaki. Hmm. E, penagarria, diudi dittzen za penagarria agin zu ere nahi izan balukasunetan alderdi jentzaleak, izango zukeerako, eh, agosta sumerako aukera eta blokean udaletxea eh, erretarren aldea agertzeko modu batera, eta bestera. Gogoan hartu gara dugu, beste herri batzuetan, pnv barne, e, hau bat ez onartu izan dela e, mozio hau, aipatzen zenun blokea ez dela izan, hain ba, zuzene, ba, PNV-ek bere ba, ge, gehiengo absolutua erabili zuela, erabilizuela, zel, ba, mozio hori bai. onartzeko horrek ez da piztu zuen, ba e, udal batzan. Bai, bai, bai, hain e, bai, zuzene ere, e, e, ez da piztu zuen, besteak beste, Uztekabean errapatu gintxuelako, baina erako alderdeile e, alde zaurretik agertutako jarrera baiko razelako. razelako mozioaren aldekoa alegia. Eta kasuren batean, puntu batekin, ero bestearekin e, erakoztenak egon balira. Gaia, gara izartu ezkero. Eta gu guztiak alderdi, gainerako alderdi guztiak, oposizioak alderdi guztiak. Errez lehunden, biltzeko hitzegiteko e, eta adosteko erabili izan balira e, egun egunoiek guztiak ba, nik uste dut e, e, zera eritsiko gainatek adostasun batera eta e, atzoko plenoan agertuko gainela erretarren alde guztiak batera Hongi da, baitzorik geratzen gara lore riondo eskermia, eh? gure negote gaten Eskera eztu dai izan... Baitoz ere